Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Janne Hornbom, och Johanna Lind i FN. Den är lite lång, men den är, men den är bra. God morgon Janne Lind. God morgon. Varmt välkommen till fredagsfrallan. Morgontid i radio Talkshow här på Hits FM 97.8. Nu Sörmenbygd. Nu mera i vinterskruv. Jädrar vad det så Ja, Åh, oh, är så vackert jag älskar ja, det här. Ja, men det är faktiskt lite fint. Det är så här sån här Hollywoodsnö. Det är så här puff. Ja, just det. Det är oh, så puff. Det är så mjäll. Det är så mjäll. Ja, man behöver, oh, vad det är. Man behöver bara borsta. Men med med mjäll är äckligt ekligt äckligt, det kan man ju inte rå för, men man kan ju ta behandla det. Klart man kan rå för. Ja, men, ja, men man kan ju inte säga att någon är man har Det är först shampo, sen balsam. Har ni inte läst? <laughs> nej, nej. Oh. Mm. Jo, men så är det. Ja. Du... <laughs> ja. Nej men vet du vad vi gör? Vad vi, kul vi... att du är på sådant gott humör. Ja, ja men jag är, jag bestrålar nu humör ja, faktiskt, jag, ja. jag är faktiskt det. Har du jag... något mer längdskidor? Va nej men nu, nu nu nu för det har inte funnits men nu jag ska åka jag tror jag ska åka när jag kommer hem idag. Ja, gör det. Ja, faktiskt. Men du eh mm. ähm, äh. har du på hjärtat? Det ser så pillemariskt ut. Vad nej. ska du? Nej men ska nu, jag vet inte. Eller ska du spela? Nej, vi spelar. Jag tror. Ja, vi vi nu. Ja, vi spelar någonting med med Helene och Pär. Jaha. Ja. Fredagsfrönt, morgon till tårtsjån med Janne Hallberg och Johanna Linn. Frönt? Cool, vad är det? Jag, jag att det var, var det? Jag blev alldeles här, var läskigt. Hur wow. Hurra Johanna Lind? nu är det ju faktiskt så att, vet du varför jag är så glad? Nej, det, ja, det var finns många helt... anledningar. Nej, jag, jag är jag nästan inte. alltid glad för Nej, det är, jag är ju inte det. Jag men inte jag, är jag är så, det. så spänn. Jo, jo. Det är nästan lite otänkt. Ja. Nej, nej, men så här är det. Alltså på fredag, eller på, på, på jag, kan, så jag kan alla veckodagarna, för jag kan de inte riktigt i ordning. På söndag, ja. så är det sista januari. Då januari ja. över, så ja. det är lite så jag känner att det liksom, Nu skönt. Kan vi lägga den till handlingarna? Ja. Nej, men alltså det, jag tycker att det är skönt när januari är över faktiskt. Ja. Och, och hur, hur, hur är ditt förhållande med februari? Det, det ser ser ju inte jättebra. Nej. Ja, men det, är faktiskt, det är ju faktiskt äh, betydligt kortare. Ja, det är det. Alltså, mitt förhållande eller mm. februari är ju också kortare så att, ja. Ja, men det känns lite bra. Du, Diana har namnstad idag. Ah. Känner du någon Diana? Ja. Alltså, du känner den alltså, jag ja. känner bara hon prinsessa ja, men, jag känner inte du, henne. Ja, eller, hon är ju död dessutom. Jo, men jag vet en Diana som jobbar på Trons kommun på stadsbyggnadskontoret där. Hon var typ planarkitekt eller någonting men hon, hon bor i Jönköping nu. Långt ah, där okay. kommer därifrån. Så ah. hon var jättesnäll och trevlig och duktig. Ja, mm. Men prinsessa Andreana, ser du film eller serien The Crown på Netflix? Nej, jag, den, alltså, den, den ser du jag faktiskt. Alltså, Handlar det om, om henne sådär liksom? Ja, men, ja, nu då är vi ju, det börjar ju liksom när ja, det det ju, Queen... Ja, det har varit varit Bettan hela vägen Ja, liksom. men ja, nu är det, det. Hoya ja, ja. men Det är jättespännande. Så, ja, vad hon kul. Hon? Så, har du Svensk Damtidning också? Nej, då har jag inte. Nej, men snart så. Men det är gärna inte med det. Eller kanske fortfarande är. De jagar ju verkligen livet ur henne. Ja, och ja, ja, ja. Riktigt sorgligt. Men hon verkar ha, ha rätt. Alltså, rätt mycket integritet. Ja, hon försökte väl ha Kändes det? det. Som ja, men på det, något det, sätt, det var ju inte där. mycket kvar av den. De var ju efter henne överallt. Är ja. det sorgligt? Ja. Fast Så är det väl fortfarande lite i England och Tyskland. Men jag. Du, jag har ett middagstips till dig idag. Ja. Ja, som, du, som, som, som du tematiskt kan använda det Idag ska jag äta lunch med Leif. Ja, så så ja, säger vi vad ja, vi ska äta. Mm. Ja, hälsa Life så mycket. Mm. Andersson, ja. tänkte jag. Ja. Ja. Men, nej, men alltså, idag är det veganpizzans dag. Mm. Ja. <laughs> Och då tänker jag så här, hur fan gör man pizza på vegan här? Ja, <laughs> Och då äter man ju kött, så den kan ju inte vegana den. Nej, är veganpizzans dag. Ja. Min, min fru fyller. år. Ja. och fyllde jämt och då, det, så då lagade jag en tre vegetarisk helt direkt. helt, helt, genomgående. helt och, så, och jag hade sånt flyt jag måste bara förberätta. Ah. Jag hade sånt flyt. Jag gjorde det jättegott och sen jag skulle jag göra en Gino eh, till mm. till mm. efterrätt sådär. Ah. Och med vit, vit vegansk choklad faktiskt oh, ja. Så Eh, och, och så tänkte jag så att det är vattenbad för det där för att smälta Man ska smälta det där alltså, och smeta ut det tunt över en plåt Aha, Och sen ja. ska det stelna och sen ska man, och sen ska man alltihopa i ugnen Och gratinera och bär och alltihopa sådär Och sen vaniljglas ja. ja, Och så så jag, äh, fan jag var lite sådär stressad Men så tänkte jag så, men jag, jag smälter choklad i, i eh... Vattenbad? Nej jag, gjorde, nej, jag hade Mikkel. ju tänkt att göra det. Men, nej, men jag smälter den i. Jag Jag stoppar den i en gryta. Så, bara, Aa, Aa. på sig. Mm. smälter inte. Ja, men då smälter det ju. Och så börjar det ju brännas vid också. Så och vet du vad jag, mitt jädra puck gör då? Nej. Då tänk, men gud, tänk om det smakar bränt nu. Tar kastrullen ifrån plattan. Tar en sked. Och Aa. stoppar in chokladen i munnen. Aj, för att känna aj, aj, om den aj, smakar aj, bränt. Och jag kan lova... Det går liksom inte att spotta ut flytande, kokande choklad heller. Men gud! Alltså tungan bara krullar upp så laser ner i gomen jag liksom. Jag förstår, hur synd är det inte om mig? Ja, alltså skapligt självförvållat, men jag förstår det. jag god. kan se dig Och precis i köket, nästan samtidigt som jag gjorde det så tänkte jag så här: men är du dum, dum i, i huvudet? hela <laughs> huvudet? Och så bara, wow! Ja, det är som att äta napalm liksom. Men slutar du med sen då typ, att du fick lägga dig på soffan och Karin fick komma. Nej, faktiskt då. Jag inte. Jag berättade oh! inte ens för henne. Ja. Nä, men nä, däremot så var det det jag tvungen att st kasta hela den där vita chokladen. Så jag fick ta en lite annan choklad och så. så. Ja. Men den la jag i vatten. Ja, du bad. gjorde rätt. Ja, men det kan väl vara läxan. För då hade jag alltid... Nej, det här går ju inte. Usch. Ja, ah, det är dags för vardagsbetraktelse. Yes, vad det var spännande. Det är min tur idag. Mm. Och då, då har jag. Jag har en vardagsbetraktelse som handlar om polarisering. Mm. För jag tycker att allting har blivit så polariserat. Man ska antingen vara för eller mot. Man ska antingen tycka ja eller nej. va. Mm. Och det är antingen svart eller vit. Mm. Och det enda den här polariseringen skapar, det är liksom. Någon form av binärsamhälle, alltså noller eller rätter. Antingen är du för, eller. Du inte, håller du inte med mig, då är du emot mig. Och det funkar ju inte så. Alltså det, då skulle det vara som att om du tänker att hela världen är bara svart och vit. Alltså verkligen bara svart och vit. Och det mm. finns hur många nyanser som, som finns. Och, så, och det här är liksom. men Jag tyckte det så tråkigt. Mm. Och det så är hårt klimat när det, när det tvingas fram ett ja eller nej. Ja, ah, eller hur? Och, och då läste jag, då läste jag, då läste jag en, en artikel i DN om det var förra veckan. Ja, det måste vara varit i veckan nu kanske rent av. Om kvantfysik och kvantdatorer. Mm. För fräna, en dator är ju antingen liksom etter eller nollor. Men kvantdatorer, mm. de kan vara både och. Samtidigt, det cool. och det är därför de är så jävligt snabba. Mm. Så att de kan, man, man kan vara både 1 eller 0, man kan vara både för och emot, eller, eller man, kan, man kan tycka både si och så om, mm. om, om samma sak. Och då bestämde jag för att införa ett nytt uttryck som heter kvantare. Mm. Och då har jag bestämt mig, jag är kvantare. Ja, välkommen. Men du kan jävlar inte stoppa i mig i ett facket? Det, det, det. Nej, men alltså, det, det där varierar över tiden. Mm. Jag tyckte Tintin i Kongo var jättebra när jag var barn. Ja. När jag var barn. Ja. Jag skulle nog inte läsa den för barn idag. Nej. Är det Nej, precis. jag ja. Men det är bara så, vad jag tycker. Ja, men det är bra. Fler ja. jag står bakom dig. Ja, så. så det, det var, det var, det var dagens vardagsbetraktelse. Ja, så kan vi skicka med folk. att Man behöver ja. inte vara så himla för Nej. eller emot. Och man Sen behöver för... inte ta ställning precis allt hela tiden. Precis. Det, det, det var bra du sa. För, ja. det, för det är också så här, man behöver inte ens ta ställning. Nej. Man behöver faktiskt inte. Man, behöver, man kan i vissa saker man bara säga ah, Ja, nu råkar de om in i en etran och så här, ja. och, Nu ska jag inga. Ja. Ja, ta, ja, ta en på kom. tår istället. Ja, eller ta min egen skiff. Ja, eller och hur? Och din egen uppfart <här> ja, liksom. Ja, precis. Ja. Eller stoppa skiffen där <här> den behövs. <här> det har jag mest nytta. <här> ja, Och den här lyssnar på i... om Häromdagen fick jag upp den igen. Och den, ska, den är så lång, vi kan inte spela hela. Men den är ju så jädra bra. Sugarbomb fairy, Chugabon fairy. Jag lastar land morgon till Tokyo med Janne Holmbom, Johanna Vin vid FFM. Ah, ja, jag måste göra nåt. <här> jag måste göra något åt mina toningar tror jag. Det är liksom så, ja. <här> <här> Ja det var länge sedan man men, hörde ja, den men visst, Den är, jätt, och det är så fantastiskt bra text alltså, Jag vet inte om den är skriven utifrån Utifrån eh, En tidningsartikel tror jag något sånt där. Aha, Faktiskt okay. Du eh, Vi är ju inte själva här idag Nej men du en sak innan ah, bara. Ah. <laughs> Chefer som åker till Kanarieöarna Och får sparken ja. har, har du hört talas om dem? Ja men jag har hört talas om dem Jag tycker det är så jävla roligt du 1980 idag i 1980, den 29 januari 1980. Aha. Idag fast 1980 ja. alltså, ah. mm. Mm. Då fick då fick,, Hasse Eriksson som var fackbas för transportarbetarförbundet avgå Aha. på grund av sina resor till Kanarieöarna faktiskt 4 5 år tidigare. Ha. Vad hade han gjort det här då? Nej, men Det var under Frankos tid Så vi skulle bojkotta Men han satt, såg ju ut som Hoffa Han satt och rökte fet cigarr Man såg inte om han hade Speedos på sig eller inte Det gick inte att förtälja Där han satt Så göd var han Så att Don är inte ensam om att åka som högchef Till Kanarieöarna Kan ge Just det men Elias, han får ju fortsätta tuffa på med sina ja, ganska han är bra här, han sitter, uppdrag. Han överlever allt tydligen. Han sitter mm. i den här elefantkyrkogården kallas det ju för. Ja, men hamnar han verkligen där? Ja, han är Man kallar det uppe på det ja, rejenskärsliget. Mm. Sen fick han något uppdrag nu faktiskt. Han, ja, fick jag... något, han skulle titta på hur MSB skulle kunna bli bättre. Ja, om Sveriges krisen. Avsett mig. Jag tyckte inte det lät som elefantkyrkogården. Han hade gärna fått åka längre in. Ja, mm. men det kan jag då, tycker också. Fast han har tjänat bara 160 papp i månaden. ska ja, han klara sig? Att Tran klarar sig ganska bra ändå det. faktiskt. Jag, jag undrar om Nina klarar sig där. Ja, jag vet inte om ni frågar vad Nina känner Nej, det ska vi inte börja med. Nej, det börjar inte med. God morgon Nina Andersson från TUCK Sweden. Välkommen. Tackar och god morgon. God morgon. Du det är andra gången du är här. Stämmer bra ja. Det. ja, du är sån veteran. Du kanske bara kan töver om vi betalar den. Men det tror jag inte. Ja, stammis ja. som det heter. Ja, vi säger ju det. De här ja. riktigt extra bra ja. blir stammis här. Mm. Så nu får du en liten fjäder i hatten någonstans. Ja. som står för. Eh, jag egentligen står det ingenting. Det kommer ja. från Tranos utbildningscentrum, men idag heter vi ju Tuk Sweden eller Tuxgöksurskola. Så man får inte läsa ut det som Tranhås utbildningscentrum nej, längre? Får, ja. får. Ja, men nej, det gör vi inte utan för för då Innan vi går in på de viktiga sakerna så tänker jag att jag tar mitt larv först. Då. Ja, men ja okay? visst. Mm. För då, då tänkte jag så här, Tuck, det, eh, det är ju jättemycket reklam om det här kexet nu. på och, och då är det så roligt för att min preferens är ju inte kexet. Nej. Utan det är ju liksom tuck, tuck, tuck, Kranos Kranos Kranos tuck. Liksom. Ja. Men det är så fort man har sagt tuck kan man ja. säga fan, har ja, de kött reklam på TV4? Och så, Nej, det, gå, det och så är det ett kex, ja. <laughs> tänkte jag. Ja, och då, då tänkte jag så här, men undrar om det finns fler tuck? Och så börjar jag googla. Ja. ja, men så roligt. Ja, men Du har en lista. <laughs> bra. Ja, alltså, det är så hemskt kul. Ja. För då, då finns det någonting som heter tuck inom Svenska fotbollsförbundet. Ja, ah, vad är det då? Och det är träningsutbildning nivå C. Ah. <laughs> det, det är nog tredje steget så det var ändå ah. utbildning, var ah. lite ah. Sen finns det i Spanien finns det ett hotell som heter Tuck Blanc. Jaha. Ah. Ja. Ah. Ja, ah. ah. hur många det, stjärnor har Ja, det? Ah, det är ett jättefint hotell är det, okay. faktiskt. Ah. Och de, där får man där får man eh, eh, Ke kex på, på istället för choklad. Man får lite kex på kudden Nej. som läggs dit av en tandsköterska som Nej. Man ut. Nej det vet jag inte. Jag blandar <laughs> ihop det lite kanske. Ja. Och sen finns, det, sen finns det något som heter Duck uh -huh. äh, som, som är en, en, en nyckel som fungerar som en nyckel när man, alltså för styrning av maskiner i eh, tillverkningsindustrin. Det står för Transmitter User Card. Okay. Så Sådär nu är det jag liksom va? Och sen finns det Taiwan Union Technology Corporation. TUC. Alltså uh -huh. ett taiwanesiskt företag. Men det roliga då om man kopplar tillbaka nu ska jag sluta snart så vi tar reda på det intressanta saker. Uh -huh. men, men om man kopplar tillbaka då till han, han transportbasen uh -huh. så, så Englands LO heter TUC. Alltså förkortas mm. Tuck. Aha. Jag tror att det ägnas ändå. Samman när man samlar en massa olika fackförbund mm. så mm. ah, det var bara det. Tack. det, så, det. Ja. <gually> det så mycket? Tuk <gedsię> så mycket. Ja, man lär sig en massa saker varje dag. Men du, Nina, Tranos Tuk, det är ganska kul. Jag tror det är många. Jag som gärna att man ser att Tuk reklamer kex, så tänker man ändå Tuck Sweden. Tuck Tranos. Mm. För ni har ju funnits ganska länge, det är ett rätt etablerat namn. Mm. Men när ni sysslar med yrkes- och skolutbildningar. Och vi ska Absolut. berätta lite om, för ni har fått några nya nu. Eh, men innan vi berättar vilka nya det är så kan du inte bara berätta en gång till. Va, vad är en yrkeshögskoleutbildning? Jo, men så här är det ju. Alltså, yrkeshögskolan är ju en eftergymnasial utbildning. Mm. Så det är ju eftergymnasiet som man läser här. Samma nivå som flera av högskoleutbildningarna vi har i Sverige idag. Eh, och vårt uppdrag är ju att utbilda i briststyrken det är ju det som är alltså, yrkeshögskolans styrka mm. utbildningarna tas ju fram tillsammans med arbetslivet för att leverera kompetens eh, som, saknas. som saknas idag ja. mm. och det är därför utbildningen ibland kan se lite, alltså kan vara lite spretigt, det är tandsköterskor och det är tekniker och det är liksom lite allt med. men det är för att som behovet styr. Behovet ja. styr utbudet, just ja. det. Och, och Tuck, ni har ju som huvudkontor och tor eller säte i Tranås, men det finns ja. på fler ställen i Sverige. Absolut, vi har lokaler och verksamhet i Jönköping, i Linköping, i Stockholm. Vi har det i Motala, där vi äger Urmakarskolan, som ja, i det. sig finns bara där ja. i, i ja. Sverige. Och som flyttade från Borensberg för några år sedan. Eller? Ja. stämmer bra. Eh, sen har vi ju samarbeten med campusar också. Så vi har verksamhet i Lidköping, mm. eh, Västervik. Ja, eh, och sen gör vi lite mindre samarbeten med eh, lärcentrum och campus i Nortelje och Katarina Holm också. Campus, men, vilket svårt ord. Campus. Ja, ja, Janne, lägg ner. Det var länge sedan. Men jag håller med det Hade det inte varit så chatty hade vi haft vårt campus nu. Ja. ja, det står, men vi släpper det för den här gången. Ja, nu ska vi hitta tillbaka till tråd. Ja, det nu, och det, är så, det som egentligen bestämmer då, vilka yrkeshögskolor eller utbildningar som ska finnas i Sverige det är ju en myndighet. Ja. Och varje år så liksom skickar alla utbildningsskolor in ansökningar liksom, Jag önskan att få starta. Och ni har fått beskeder, alla de här ansökningarna har liksom tittats på och mm. så har beviljandet presenterats, jag tror det var förra veckan kanske. Mm. Och vad blev utfallet för nu då? Mm, vi fick ju, vi hade eller lämnade i höstas då till vår myndighet in 44 ansökningar ja. och fick 16 av dem beviljade. 16 beviljade, ja, Och då är det ju utbildningar som vi har förlängt förtroende, alltså får fortsätta sådana mm. vi har idag som vi får fortsätta driva men också helt nya för yeah. oss då. Mm. Är ni nöjda med det här resultatet? Det låter väldigt mycket, man skickar in över 40 och så får man bara 16. Men brukar det se ut så? Var ovanligt mycket eller ovanligt lite? Eller? Det var ovanligt många ansökningar Ja. Eh, totalt. Är det corona-relaterade? coronarelaterade ja, tror vi? Ja, mm. eh, ah, alltså totalt av alltså, alla alltså, alltså, alltså, ja. okay, okay, våra konkurrenter och ah, kollegor. Okay. Mm. Eh, det var nästan 1500 ansökningar. Ah, just det. Eh, och de, mm. de beviljade alltså i snitt 33 procent av dem. Så vi fick ju lite bättre eller lite mer ah, än ja. det då. Så vi är nöjda. Ja. Men är ni Sveriges största? det har vi pennat lite. Ibland Sveriges största ja. utbildningsaktör. Eller Jag tror att vi fortfarande är de man. Om man tittar på antalet beviljade platser. Ja, mm. Vi har ju. Ah, okay. att, mm. Sveriges målade. längsta är annars någonting man ska sträva efter. Ah. <laughs> Sveriges längsta, Sveriges största. Ja, ah, ah. ska, Vi ska inte ah. vara sådana. Men det är lite kul. Men för att det sätter ju lite på, på kartan. Mm. Ni har myndighetens mm. förtroende och ni får oftast. Absolut. Men vilka nya utbildningar har ni fått nu då? Berätta. Men vänta, innan vi gör, Förlåt. Alltså, Nina. Ja, men, är den listan nu? Nej, men jag tänker så här. Hur gör de urvalet då? Det måste vara ursvårt alltså som myndighet. Alltså det, alltså ja, vi har pratat om det. Det som styr det hela är ju pengarna. Alltså hur mycket mm. har våran myndighet i förfogande? Ja. Ja. Nej, men sen är det ju då behovet. Alltså hur väl förankrad är vår ansökan ja. med arbetslivet? För utbildningen ska leda ett ja, jobb. Ja, precis. Mm. Och har man då utbildning sedan tidigare, då tittar de ju på kvaliteten. Genomför mm. vi utbildningen bra? Har vi många som tar examen? Kommer de ut i jobb? Alltså de följer ju upp allting. Och det å ena sidan styr om man får fortsatt förtroende. De här nya handlar ju då om hur, hur väl Stämmer ansökan och förankringen med arbetslivet in i verkligheten? Man tänker vilka supermänniskor måste sitta på den här myndigheten. Ja, som 1500 liksom. har de suttit och bedömt vägt den mm. ena mm. mot den andra. Då. Ja. Mm. För det måste ju vara många som är ganska snarliga, tänker jag. Och säkert flera som skickar in inom samma yrke. Ja, och sådär liksom. ja, det absolut. kan nog inte vara helt. helt och sen har det ju med geografin att göra förstås för att eh, myndigheten i sig har ju ett uppdrag att sprida utbildningar i Sverige. Ja. Norrland har varit ja, lite klart. svart hål tidigare. De fick väldigt mycket beviljat mm. om man jämför ja. med tidigare. Alltså de tittar på att sprida det ja. också. Så att man, deras uppdrag är ju också att man ska kunna studera på sin hemort i princip. Att man inte ska behöva flytta ja, okay, ja. från sina ja. Ja. orter utan har ytterligt avstånd. Det är ju jätteviktigt, ja. Ja, det är jätte, jätteviktigt ja. att man sprider och höjer kompetens nivån i hela då. landet ja, absolut. Ja, mm. men det är också jag har kopplat mig på hela urbaniseringsproblematiken mm. Mm. att liksom man ska ja. hela landet ska förändras. Men det har väl det så har så alltid varit så att man ska liksom in med en jäkla massa ansökningar för att få och några. Ja. Ja, alltså, så, ja, så, ja, alltså, ja, så att alla jobbar kanske på det sättet då. Ja. Men nya Ja, vilka, vilka nya är det då? Nu kommer det. Ja. Nu kommer Nej, den, den fortsätter vi ju med. <laughs> det ju ja, Du och dina fötter. det kommer till den och kan nu få gå ut i studion. Nej, men här i Tranås kommer vi att till hösten starta en utbildning till kyl- och värmepumpstekniker. Ah. Ja, men det. Mm. Det är kopplat. Vi förstår vilket företag som är i det. Ja, men så är det ju. De har ju varit ett starkt bidragande oh. mm. förstås i den. Ja, det är ett jättestort behov av, eh, av kyl- och värmepumpstekniker oh. egentligen i hela landet. Oh. Ett jättebristyrke. Oh. Jag hade en sån hemma som installerade en sån här mm. luftvärmepump. Mm. Var mm. Mm. Och han kom ändå från Enköping. Mm. Ja, så men han hade det uppträdt med den som hade sålt eller kontakt med den mm. som sa, mm. vet du kallt som Satan var det den dagen han kom självklart. Ja. Och han han han var så, alltså han gjorde allting på en eller annan allting tror jag tror. Kalla instruktörer och kalt ja han kanske hade gått på tur ja. eller nej ja, nej det kan jag inte göra det. Nej det kan jag inte göra det men, för hans synen. Ja det mm. mm. ja, var kul. Ja det var det. Ja jag ville punkt. Ja det ligger i tid. Finns det en sån någon annanstans tidigare? Ja det finns. Ja ja ja. Marka kanske. Ja, precis. Där gör de ju en konkurrent... Ja, ja en värmepump ja, ja, men så den, den blir jättespännande att dra igång. Ja, mm. Så att okay. vi får många sökande. Det är en distansutbildning. Okay. Så är ju upptagningsområdet. Ja. Hela då. Sverige, mm. ja. Sen kommer vi i Linköping också till hösten att starta en underhållstekniker mm -hmm. som då är mot industrin. Mm. Så underhålla och ah, schema, serva. Se okay. till när man ett bäst avbrott i sin produktion för att serva och underhålla sina ah, maskiner. Sånt. Ja, sånt det är klart. Ah, so. är jag såg så här ah, framför mig någon smurrik. Nej, mer planera och Förebygga eh, att ja, saker där. och ting händer. Okay. Att man inte får produktionsstopp till exempel. Ja, och där. Sådär. Ja, cool. ja, för det Så. kostar ju massa pengar ja. när skiten står still. Ja. Ja. Men där, om man då tar den utbildningen i Linköping, då har det varit, liksom, har det då varit, en, har det varit skett i dialog med, med det lokala näringslivet ja. i Linköping, ja. då. Det här ser vi ett behov av. Mm. Då och sådär. Ja. Och det, det påvisar vi ju i de här ansöka: ja, dels att det är företag med, men också att de är. Alltså vill jag ta emot praktikanter eller kanske ta emot ett studiebesök, komma och berätta om, göra någon ja, gästföreläsning. Det, ja. Så att det är, ju, det är ju en dialog som pågår även under utbildningen, ja. inte bara inför. Tycker du är så jävla smarta det här, mm. Iho, alltså, mm. ja, det är som, det. som koncept, ja. briljant. Nej men det, ja. liksom. det är verkligen... Det var två tekniska utbildningar. Ja. Och den tredje då? Den tredje är också teknisk. Ja, vad spännande. Där i ska vi till hösten starta en mätningstekniker ja. i Jönköping. Mätnings, Okej. Okay. Lantmäteri. Aha, ja. Ja. De är ju stora där. Mm. Alltså metria och mm. allt ja, det nu heter. Så. så den ska vi också starta. Så att det är tre tekniska. Och det, är, det ser vi också i våra myndigheter att att det är samhällsbyggnad och teknik, det finns mycket bristyrken där, för ja. det, är mycket där om det, är, det är rätt stora generationsavgångar mm. uh, där va, eller alltså, här, att mm. de, de ja, bara hos... kommer till åldern. Ja. Ja, men vad spä... Stort grattis till Tuck mm. Och grattis ja, till hela länet Jag tror det var 27 ja. utbildningar totalt I Jönköpings län och det känner jag det är ju superbra ja. alltså ja. Alla enskilda individer Och ja, näringslivet ja, Inte minst i dessa tider för det är ju många som kommer behöva Utbilda mm. sig och hitta nya Både mm. hitta nya mm. Bagger, Kanske ja. växla upp befintlig kompetens ja. Att man förändrar mm. den kompetens man har mm. För att kanske kunna jobba kvar sitt Så det var tre nya Och sen för att 13 liksom fortsatt förtroende. ja, ja okej. Okay. Vill du nämna några av de här utbildningarna som ni har där som ni har högt söktritt till som ni, som ni fort som går väldigt bra och som har de fått jobb att på? Kan du bara nämna de som har lågt till. Ja men det kan du göra också. Okay. Ja, men med armen sitter jag Nej ja. men nej, men säg dem som ni som Lagom. som har äh, ja, säg dem i mitten. Nej <laughs> nej. Säg de som är heta, era ja. hetaste utbildningar. Eh. Vi märker att distansutbildningar förstås. Mm. Där man har, eh, Men ni är inte allt distans nu? Nu är allt distans, ja, absolut. Ja, ja. Mm. Men i, om vi frångår coronatiden mm. så är det ju distansutbildningar. Vi har ju redovisningsekonomer, tandsköterskor. Det är fortfarande, den har ni haft. Det är ni järnan äldsta, va? Ja, tandsköterskorna. Ja, ja, ja. Ja. Ja, det är mm. Vi är medicinska fotterapeuter ja. också, jättemycket sökande. Ja, det är så kul. Vem ja, ja. ska vi prata mer sen? Ja, du, ja. <laughs> andas, andas i fyrkant, Janne. Ja. Nej, men så det, det, är, det är, vi har lönespecialister som också är Ja, jätte det skulle jag vilja ha. Jätte Ja, jättemånga sökande. Ja. Ja. Ja. men kul att ni får förstärkning på den tekniska sidan mm. när de mer andra administrativa eller mot vård har varit ja. dominerande innan Absolut. men du, den solcellstekniker, finns den kvar solcell Sol mm. ja. ja. den har ni i Jönköping. den ni i Jönköping. Ja, för det känns som att ju här grejer som bara ja. boomar till mm. Hur Går det för dem då? Det går jättebra. Det går jättebra. Men alltså jag har inte det där jävligt stadsbidragsrelaterat det här med implementeringen av solceller. De kommer leverera. De skulle komma den här veckan men, ja, men då har ni fått massa stå då har jag varit med och betalat det också. har fått massa stålar. Det ingen som ger oss stålar. Nej men det är ju den vid, det är ju tack vare den rot Ja, ja precis. Rotavdraget absolut. Ja. Mm, nej men den blev ju perfekt. Ah, vad kul. Och ställa om hela skiten. Är, blir... är det sol där uppe överhuvudtaget? Det är sol som tusan. Inte just kanske idag. Nej. Men vi har jättebra. Vi blir näst, nästan alla tak förutom norrsidan, även garaget. Så det på ah. sikt soliga dagars sommartid så kommer det ta, vi kommer bli 100%. Ah, det är främt, Och också alltså, tagit det är höjd för att vi ska på sikt ha elbil, för nu har vi bara hybrid. Ah. Ah, vi har längtat. Det känns ah. skitbra. Ah, Då med. tänkte jag på dem. Ful. Ja, för ah. de behövs ju. Mm. Ja, ja, verkligen. Men ah. det ser man ju också. Man blir ju oftast omkörd av dem om man håller hastighets så kommer en massa så och, och där var jag än till och där var jag än till så, swish, alltså det, swish, ja, men väldigt många alltså, olika filmbilar annars Aha, brukar det liksom <laughs> ja men en mogen bransch känner man ju igen liksom så att det, att det, det är ungefär det, är liksom, mm. det De är några stycken. men nu är det ju jättemånga aktörer mm. vara mm. på marknaden. Mm. Det är bra. Ja, det är kul. Härligt. Men ska vi ta de här fotvårdsterapeuten Nej jag, jag, jag måste gå och dricka lite vatten ja, för så, så jag klara av det. Den här är jättefin. Det är Cornelius självklart då. Ja, mm. men, men det är faktiskt det är faktiskt inte hans texten utan Aha. det är en svensk poet. Aha. Brunch Nu lyssnar på Feda Stralla Åh, oh, herregud Åh, oh, vilket väsen <laughs> ja. Men du, vem var poeten? Gunnar Ekelöv var ja, mm. så Jättefin. jättefin ja, Tror du vi hinner med kvinnor kvinnlig artist innan timmen är slut? Ja, vi, tar... vi har haft henne Helena Josefsson. Det var ju tillsammans med Per. Liksom, som ja, det ja, det ja, men vi, vi får se, ja, vi får se. Vi får se. Nej, om vi kan. Nej, jag vet inte, det vi tycker inte här här är så vägen. mycket tjejer överallt nu för tiden. Ja, det är så det det. Är de tar så mycket plats. Vi vita medelålders män, vi känner att vi är lite så jag skulle vilja dra en. hör du, Tuck! Ja, ju, Det är ju faktiskt... Eh, eh, vi pratade om det igår hemma när jag sa att, vi, att, att Nina Andersson skulle komma från Turk. Så, så pratade vi om det hemma, min, min kära fru, är ju lärare också sådär. Pedagogiskt intresserad, <laughs> som heter. Ja. Nej, men vilken, vilken fantastisk resa eh, Karin Magga gjort mm. tillsammans med sina medarbetare. Mm, Verkligen. Alltså från, från en, en ja, välfungerande kommunal inrättning mm. till liksom att, att våga flyga. Och sen var jag mm, en, av marknadsledarna, en av marknadsledarna. Det är ju jätteroligt. Mm, det Och att, att sötet fortfarande är liksom i i Tronos. Ja, och det är Tranåsborna tror jag. Tran är stolta över. Ja, det jag hoppas jag. Ja, det, hoppas jag. Det, det, det är jag det, helt det, övertygad ja. om. Nina, du berättade om era tre nya utbildningar. Ja. Och om man nu har lyssnat på det här och känner att ah, men det här vill jag veta mer om. Och vart vart mm. vänder man sig? Ska man ringa dig då? Eller? Nej, har ni någon hemsida? Eller ja, vad? Men precis. Vi har ju vår hemsida tucksweden.se mm. där vi inom kort kommer att öppna ansökningsmöjligheterna för de här tre nya. Då. Och då startar de? Till hösten. Till mm. hösten. Mm. Så hösten 21. Ja. Yeah. Mm. Och då kanske Corona- fritt älv mina lite. Så då har vi ah. väl fått växa utan ah. flesta ja, vi hoppas ja. ja, i den här takten så tar det 10 år här förstått. Förstår ja, man en... förstått ah. sig, men mm. Mm. ja, men de här vad de här var alla nu jag det så saker fastnisst ställer min mitt huvud. Men var det alla tre som var distans? Nej. Nej, inte Tv den två av dem är distans i Örnsköping och kyl och värmepumpsteknikern här i Trädås. Ja, just det. Mm. Underrosttekniken i Linköping är en bunden utbildning. Den är på platsbunden. Ja, då får vi hoppas att corona har släppt då. Det får vi verkligen. Men innan vi tar fötterna så tänkte jag bara generellt corona, hur corona ja. hur, som i, i våras hur, hur fick ni ställa om? För nu sker allt på distans även de som är tanken att de ska vara på plats. Hur, hur har den resan varit för er? Den, den, den gick bra. Vi ställde i princip om på, på över en natt. Ja. Inte riktigt några par dagar. Men, ja. men eftersom vi har många utbildningar på distans idag vi har många föreläsare som föreläser på både distans- och platsbunden, mm, mm. så gjorde det att omställningen... Ja, plattformarna fanns liksom Ja, allt ja. Och, och vi har vana föreläsare som sagt, personalen mm. är vana att, att jobba med distansutbildningar. Ja. Så, så i princip över en natt mm. så har vi ju allt på distans. Hur tog du eleverna det här då liksom? Kunde de ställa om? Har ni tappat några? Och, det, konstigt äh, alltså, vore det väl annars ja, men jag så tänka. Är det ju. Ja. Vi har däremot inte sett... Alltså vi, har, vi tappar inte så många att det är oroväckande eller vad jag ska säga. Nej. Däremot är det ju fler som har individuella studieplaner. Man, man får jobba mer med varje individ ah. för yeah. att få dem att hänga med. Mm -hmm. mm. Men vi har ju fantastiska utbildningsledare som, som coachar och jobbar med de studerande yeah. hela tiden. Så, att, så det... Det funkar, mm, gör det. Men, en ut men det är klart att det är en utmaning. Det var en utmaning. Sen, men märkte ni att öka söktryck ja, till, till hösten startade till exempel? Med en, en på dubbelt så många ja. söktryck. Alltså nu i, ja, nu i, i höstas, höstas. Aha, ja. Okay. ja det är klart. Mm. Alltså det. Och vi märkte en tendens, eller trend kanske, att man... Man söker många utbildningar. Ja, man, alltså, ja, man, just, man söker brett. Ja, ja, man, söker brett. Ja. Man, ja. man har förstått att yrkeshögskolan leder till jobb. Ja. Mm. Och då tänker man att jag kan nästan läsa vad som helst. Bara jag får ett många, Många sökte flera utbildningar men det som är så kul också, man kollar de här, om man kollar i kat kataloger eller på webben, man surfar runt på y-utbildningar så blir man ju väldigt sugen Aa, på att plugga, För man bara, men vilka men yrken det jag... finns, mm. man bara, kan... och det här och det här Aa, och det här men så är, tycker jag är rent generellt det ja, verkar mycket roligare att plugga nu än när man pluggar själv ja men man skulle ju sitta med de här riktigt unga som inte som kan fem yrken men där mamma jobbar med, och mamma eller pappa jobbar med och sen så polis och brandbarn, Även så bara ja. kolla vad man kan göra, det är så himla det mm. ja. är väldigt inspirerande och man blir ju så sugen så jag förstår att alltså försöka berätta behöver egentligen inte vara fel. Liksom. Nej, man kan nej, ju platsa i många olika sammanhang. Och kan nej, men sen, sen är det sådär att förr skulle man bli vid din läst. Mm. Ja, nu rekommenderas man ju att göra ett karriärsbyte mm. ja. alltså mm. i, i, i livet. Och det, jag men, jag, jag, när jag är ute och föreläser så är jag så här, liksom Alltså, vill du inte vara här? Byt liv. Ja, men Sitt för det fan finns. inte att tänka att nu är det bara tolv år kvar till pensionen. Liksom. Jag ska nog härda ut. Nej, liksom, va? Det är alldeles för många som gör det. Ja, det är sorgligt. Ja. Ja, men, nej, våga testa. Ja, testa? Herregud. Mm. Här är ett av de absolut bästa länderna i världen att testa. Mm. Så är det. Det och då är ju yrkeshögskolan jättebra, vi har ju liksom studerande från 20 till 55 i ja. ålder mm. och allt där i mainland, och det är ju precis karriärväxling, sådana som ja. medicinsk fotterapeut, är mm. verkligen en sån där man har gått oh kanske jobba som undersköterska väldigt väldigt länge och så känner jag nej nu nu vill jag starta jag eget ja. nu vill jag nej, men jobba är, för mig är. själv och ja. och, liksom. och de är så liksom, de är lag långa mm. eller hur ja, alltså är så här, är lag ja, långa <laughs> eller när utbildningarna tänkte jag ja, det ja, ja, det ja, ja. ja. Nej, men Vi tar de här med fötterna, för att du var ju här för två år sedan och då hade ni fått ett, nyligen fått den utbildningen beviljad mm. fotvårdsterapeut och så hade du med dig en kvinna från ledningsgruppen som var fotvårdsterapeut själv och en mm. av dem som bara, det finns ingen återväxt i, i branschen liksom vi riskerar att helt dö ut mm. uh, så då fick ni den beviljat och i december förra året då så tog den första kulen examen hur ja. har det gått för dem? Eh, nej, men det är så roligt att se Eh, och hur snabbt det går. Ja. Utbildningen är ju ett och ett halvt år. Ja. Så att vi startade ju den. Då blir det hösten 19. Just det. Mm. Eh, och sen gick de ut nu precis innan jul. Då ja. 20. Eh, 25 fantastiska tjejer, kvinnor. Som där... Eh, Ja, vårdcentraler är de ju absolut anställda på men också starta eget. Det är ja. så roligt Aj, att se det är, är alltså. ja. så roligt att se det Vad har de läst nu då om de här tre oh, terminerna? Möggelsvamp. <laughs> ja. ja, det är ju tre stora eh, alltså medicinska fotterapikurser ja. eh, Och då är det ju, alltså det är ju medicinsk fotterapi. Mm, ja, nej, det är inte om det om alla, det, måla nej, nej, nej. utan och sen är det ju mycket det handlar ju om det här med alltså, äldre människor, relationer till dem och, och sjukdomar som är kopplade till äldre mm. människor. Sen har vi ju alltså, diabetes som är kopplat till mm. man kan få ja. sjukdomar just det. I mm. Mm. Alltså, ja, precis. Ja, precis. Eh, och sen ah, har de är det ju en jättestor kurs i entreprenörskap, för och så där, kunna starta. Måste... Mm. Ja, jättekul. Stort grattis till alla er som har varit ja. den utbildningen och ja. vågade ta det klivet. Här, jag tycker alltid, det är morbidt. Ja, jag, ja. Det, ja, du har inte fötter, jag vet det. Men du ska tvätta, tvätta strumpen. Du ska alltid tvätta strumpen i 60 grader, det gör du. Ska alltid ja. Det ska man alltid göra. Ja, ja, Annars ja, ja. kan du få fotsvamp. Ja. Det här Men... här, här kommer en tjej nu. Vi, nu måste vi måste. Vi måste, ja, vi, vi måste, måste ha vätskepaus. Ja, paus. Nu, I have never been in love with someone who loves me back and i know that i'm still young but sometimes i question that maybe i am too much maybe i don't compromise enough but i have never been in love with someone who loves me back with someone who loves me back At the love, I'm my Was I hard to love? Am I hard to love? Mm. You listen to the Friday brunch. Du lyssnar på Fedastralla. Ja, det gör du faktiskt. Yeah, och det är lite rundgång, kort. Jag bort. Så. Ja, tack. Det är så många spakar och knappar och bluggar och allt vad det är för någonting är Det här är fredagsförallan morgontid i Radio Talk Show på Hits FM 97,8 Zoomen byggd med Johanna Lind och Janne Holmbom Och vi sänder live Det gör vi Jaha. nästan alltid ibland Bandar vi mm. för att vi kanske har någon gäst som passerar en viss dag eller något sånt där mm. Men annars så är vi här klockan sju mm. sparkar vi igång på, på fredagsmårnarna mm. Och tanken är att vi ska lyfta fram det som vi tycker är spännande för vår bild. Ja. Lyfta fram spännande människor. För ja. vi tror att det är lika mycket personer som organisationer som faktiskt åstadkommer eh, en bättre framtid. Så är det ju. Det hänger på det, eller? Ja. Ja. Och nu pratar vi verkligen framtid och ja. kompetensutveckling. För vi har ju Nina Andersson från Tuck hos oss. Ja, och eh, pratar om yrkeshögskolutbildningar och vi har berättat att de, den första kullen, fot, medicinska fotvårdsterapeuter, har kommit ut på marknaden och det går som tåget från. De blir anställda och de har startat eget. Men när den, ni fick den utbildningen beviljade så fick ni också bygga ett metodrum för att kunna ha någonstans att ta hand om fötter. Och om de För att ha lite, de måste case och träna på så vill man få sina fötter undersökta och bedömda och åtgärdade ja. så kan man komma ner till er, eller hur är det med den saken? Nej, men precis, vi har ju perioder där vi tar emot kunder eller okay. klienter. ja. För att, precis som du säger, våra studerande ska öva på, på riktiga fötter. Ja. Och den möjligheten finns ju, och det kan man göra även under covid-tiden. Ja, okay. självklart anpassa Så till det, det behöver ni fotfolk? Ja, precis. <laughs> Aha. Hur gör man då, då för att få boka då sig en sån går tid? Man, då har vi en utbildningsledare som man tar kontakt med. Ja. Som heter Lotten Golander. Och henne hittar man på webben. på, ja, på ja. vår hemsida. Ja. Så kan man boka sig en tid för... för Ja, perfekt. Det är väl ha, klart. Har du gjort det? Nej, men Janne, du ska ju, du ska ju bara ja, face your fear nej, liksom. Bara dynga upp dina små fussingar. Ja, ja. så ska du få dem. De upp att vara som en små, små babystjärtor sen. Nej, de kommer att hitta någonting på dem och säga God, det här går inte. Vi får dem. bara skära bort. Ja, det får de nog göra ett och annat <laughs> skära de kommer hit till foten. själva kärnan. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men det är en mm. sak som jag har tänkt på, mm. faktiskt... <laughs> jag uh -huh. pratar vi om sådär? Jo, det är så här faktum är att, att eh, nej, jag <laughs> nej, man blir ju äldre, det är ju bara så. Uh -huh. och, och då är det faktiskt så att mina jumpadojer, alltså mina löparskor, jag springer ju i Mina löparskor, jag behöver köpa större löparskor. Och då tänkte jag tänkt så här, fan kan, fan jag ändra de storlekarna på skorna liksom så här. För menar, mina fötter har väl ändå vuxit klart. Ja, men, men, men, men vet du vad det är? För det, alltså det har med hur tränad man är. Tror jag. Det är min egen teori. Men jag har utvecklat den. För att om, du, om du tänker att det heter fotvalv. Heter det här, liksom, under, så, under foten. foten så här, va? Och är du inte fullt lika tränad eller lite trött så orkar du liksom inte. Och då du ser vad som händer. Mm. Då sjunker fotvalvet. Och vad, vad Aha, händer då? Då blir, då då foten, då blir foten längre. längre. Och då blev jag bara ännu mer deprimerad och så här, Då är jag inte fullt lika vältränad. Jag är ju fortfarande väldigt vältränad. Du är väldigt men, vältränad. Så, så, ja. men, men, så det, det, det var min fot Nu ska vi inte kan vi prata om något annat. Ja. Nu, ja. Jo, men alltså, Nytt förord från yrkeshögskolemyndigheten var ju också mm. att förutom att bevilja utbildningar så beviljar man också korta kurspaket. Har liksom också, till och med en myndighet har liksom corona anpassat sig och kommit på något nytt. Mm. Är det så? Kan du inte berätta om det där? Absolut. Tanken har funnits ett tag att man inom ramen för yrkeshögskolan ska kunna växla på sin egen yrkesroll, alltså läsa till, höja ah, sin ja, kompetens. Okay. Yeah. Så förra året startade de möjligheten att, att vi som anordnare ska kunna Anordna kortare kurser för att höja kompetensen. Vad på betyder redan... kortare kurser? Eh, ja, men de måste vara mindre än ett år. Okay, ja. eh, och så mer flexibla, oftast bara distans. Och då jobbar man ja. kvar. Liksom. Ja, precis. Ja. Mm. En del går på halvfart, en del på hel. Det måste mm. vara jättebra. Mm. Alltså nu är de här permitteringstiderna permiteringstiderna ja, perfekta. Ja, ja, och då får man studiestöd i en enda. CSN precis, Ja, ja och man, får... <laughs> man får Fox också. Ja, om man <laughs> får det ett utbildningsbevis förstås om man klarar kursen så mm. att allting är likadant. Cool. Det är en hel fin, utbildning. Ja, men men vad har ni några där? Eller? Ja, ja. Det har vi vi har, vi har en som är inriktad digitaliseringen inom tandvård till ja, exempel. Cool. Ja. Okay. Vi har hållbar och klimatsmart mat som händer ja. sig då till ja. restaurangbranschen. Mm. Okay. Vi har inom energi, energioptimering och right. it-säkerhet. Och it-säkerhet i form av, inte att du ska bli it-säkerhetstekniker. för det, det har vi med också, men liksom. att ja. det är så många företag som behöver mer kunskap ja, ja, ja. om it-säkerhet. Ja, it ja. mm. mm. Så att den möjligheten, där kommer vi också, det är samma förfarande så vi ska söka nya sådana nu eh, i uh -huh. februari uh -huh. ah, okay. och så får vi besked i juni yeah. mm. Den, och så startar vi kan vi starta under hösten 21 huh? sådana också ja, då. Det är jättra... va, va, Vad kallades då? Va, vad Kurser det? Kurser och kurspaket, Kurser och kurspaket. Ja, det lite... Så går man in på tuxs eh, ja. hemsida så kan man hitta vad som liksom... Ja, ja. Men sen är ju också TUC, alltså det lokala näringslivets part när det gäller skräddarsydd utbildning. Ja. ja, men vi har fem personer här som behöver bli vassare inom projektledning eller ledarskap, ja. eller egentligen vad som helst. Tittar man på er konsult alltså bank, data, ja. mm. bank vad, vilken kompetens ni sitter på så, så skulle ja. man egentligen kunna ringa er och be er vi behöver någon som blir bättre på ajå, ja, ja, vad som whatever, helst. Whatever, så kan ni ordna det. Så alltså mm. kan ni säkert lösa det, ja. tror jag. Jag tror vi har någonstans 400-450 konsulter som vi har i våran bank ah, så ah, vi okay. nyttjar mer ja. eller mindre. Och som sitter på branschspecifik kompetens, det är mm. ju skithäftigt. Så ja. använd det. Mm. Ja, ja, ja, verkligen. Ja, verkligen. Skicka dem inte till långt tjota hejtigt med dyra hotellnätter. Håll okay. spara ja. med, men klär dem. Och klär Fast det är bra folk bor på hotell nu också. För ja, de har det tufft men då, då kan ja, de gör det göra någon så annan så. gång. Klär dem med kompetens på den ja. här plan. Ja. Mm? Hur många är det då som, som, som, som pluggar i Tranås på eh, Tuck? I Tranås är vi kommer vi vara till hösten någonstans nära 600 mm. studerande. 600 studerande? Alltså, om man åker, då är det en del på distans ja, och så. Här, det, men, ja, men, det är så, de, så, de ja. som är kopplade till de det. Ja, just det. Just just det. Mm. Men det är ju jättemycket. Mm. Mm. Ja. Får de någon sån här. Information om Tranos. Ja, det får de. Och det ser vi ju, alltså, Tranos ligger ju bra på det sättet. Vi har ju mycket studerande både från Östergötland ja. och mm. län förstås. Ja. Så att det är bra inresande ja, ska är, till kommunen. Ja. Det är jättebra. Och det här vet jag, det här, Karin vet du inte skriket men, men påtalat under mm. alla ja. år faktiskt. Och ja. Ibland har hon faktiskt blivit mm. hörd. Men ja. inte alltid. Utan det, är Nej, men faktiskt det är jätteviktigt. Ja. ja, det är det verkligen ja. det. det är, det är nog så viktigt i dessa tider ja. att folk hittar till tranos. Ja. Men hur många medarbetare är ni nu då? Eh, någonstans 80 plus. Mm. Och inte bara, utan på alla orter då? Alla, åtta alla medarbetare ja. är 80 plus. Ja, Dags att springa sig. Ja. <laughs> ja, nej, det tycker nej. jag inte. vet du. Vet du Ingen åldersdiskriminering. Mm. Nej, mm. nej tranos kanske 20-25. Ja. 25. ja. Mm. I men du ba, ba, vi, vi måste ju bara runda som småningom. Mm. här. Men du nämnde inledningsvis tror jag, samarbetet med campusar mm. runt om i Sverige. Vad, mm. vad, vad, liksom, vad, vad är det då? För, för, för, är, är det då via det någon kommunal? Eller hur, jag, jag, jag, hur funkar det där? Nej, men vi har till exempel en lönespecialistutbildning i Jönköping. Okay. men där har vi en studiegrupp i Västervik. Ah, okay. som sitter på campus i Västervik. Ah, okay. alltså Och så, de, så att de, man liksom... sänder den från Husqvarna. Vi har den stora gruppen i Husqvarna mm. i våra lokaler där. Men sen sänds en alla en satellitgrupper ah, ah, ja, ja, okay. till Västervik, ah. för att de, Västervik. kan inte, det är inte en ort där man kan... Eh, Ta hand om en hel klass 35 lönespecialister specialister år du, efter du, år du, efter nej, år. Precis. Men 5-10 stycken. Men vad smart! Ha, så det har vi. Perfekt, så så sitter man nu som en alertkommun kommun är. någonstans ute på Bystaden och så tänker man så här: Fasiken, det här skulle vi vilja mm. erbjuda mm. kanske fyra platser mm. i en kurs. Mm. Då kan man vända sig till tuck. Absolut, och, så här, då. och då ska man göra det nu för det är ju ja. nu vi är i den. Eller mm. hur. Mm. Mm. ja mm. Så, så, så sitter du där nu i hobby? Ja. <laughs> Nej jag vet du kanske ett jättestort. Det var att pinga till internet. <laughs> ja. just det Har bredband. Ja, ja. ja. Men du var spännande, var roligt Nina. Vad, ja. vad kul. Vad, vad spännande det ska bli nästa gång vi ses. Ja, vad har du för då? på, ska vi, då? Då, då, ja, precis, på nu? Precis och hur det gick från de där lantmätarna ja, och, uh. och och Kan ta med någon lantmätare ja, eller något ja. där, någon, kan, uh. Jag kan mäta in här. Det, ja. det, det, det är big business där lantmätare i Greis. Det kostar ju mm. kriget så fort man tar ut en sån där i varje fall. Jo men du vet, du ska du rita om kartor och sådär, mm. vet du, ja. eller mm. stycka mark och sånt. Mm. Det, det, det där har de, har de lärt sig att ta betalt för sig. Det är bra. Ja. Grattis till Tuck och hälsa alla goda människor nere på, ja, nej du träffar dem ju inte du sitter hemma men du kan få skicka ett mejl ja, ta ja, det via Zoom. Ser ja. Ja, med. Tack snälla Nina för att du tog av din tid och besökte oss på fredagsfrågan. Du Johanna? Yes. Ja skridskor herligen då. Eh skridskor, ja, skridskor, snö, pulkebacke. Vem du för fan? Va? Vi har bara några sekunder. Ja. Trummer! Ja nu, ja, det <laughs> Hur det blir ja. det då. Ja, det är så, det är coolt Alltså Tranås musikskola är ju bara bäst i Aff. världen. Och Anders, som är trumlärare han är så skön. De har ju kört oh. digitalt nu liksom. Ja. Så kom tor bara ner efter att de haft någon så här team så bara Ej, på söndag får vi se. komma ner och hämta ut ett trumset och jag bara, nej men det ska vi inte jo jo jo det ska vi Man bara, <laughs> det förra söndag så blev familjen med trumset <laughs> bara bom bom tsk på ah så in men, i väggen. men det är jättekul att det fortfarande är analogt ja. alltså, för att, alltså allt annat brukar vara digitalt ja, nu, liksom. precis. ja det kommer ja, vi det, sånt där kommer vi inte för det där hamnar ju liksom på önskelista han fyller ju marsen ah, ah, ja, ja, nej men det, ah, klart, det får väl inte för vi har, vi har i, i vårt lilla rockband ja. så har vi ett analogt Sätt, ja. men med digitala sensorer så det är tysta skin, ja. men det är som en riktiga trumma, det är inte så här larvigt så här, ja, men precis, utan nej. det är ett riktigt trumsätt och sen det är, är symbolerna digitala också så det är riktiga symboler fast de låter nästan ja, precis. ingenting för det kan man Något säga, det är det är. värsta som finns faktiskt, det ska man akta sig för mm. det så jag fick min tinnitus, det är symbolljud alltså, det går liksom inte att skydda sig mot det, det, ja. det äter sin in överallt ja. liksom, så. Ja, men det, för det sa jag också att ska du börja banka loss på det men där kul. Mm. men ja, kan, det är kul, kan inte du höra med Thor om inte han kan komma hit Gång och att berätta om sitt trumspel bara. Tycker jag att det var jätteintressant? Vill jag. Oh. Oh. Oh, och ni där ute har nu en riktigt skön här. Gå, gå ut, gå oh. ut Nu är det vinter. Så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då. Hej prövas fram morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind i